På winningtemp.com Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Kortea.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 Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie som vi har valgt at kalde For Hitlers løper præsenterer vi nogle af de mange bøger som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Den 8. april, der havde jeg allerede i mange måneder været knyttet til den Danske Militære efterretningstjeneste. Og øh, der havde jeg været i forbindelse med Efterretningstjenesten og havde hørt om øh, landgangsbåden i Polen, om øh, skibene der blev samlet og om tropperne der rykkede op til grænsen og af de forskellige der havde rejst rundt fra og Slunding. Og, og, og, og, og vidste at det var ved at være øh, at være en mulighed for en innovation. Stemmen, vi hører her, tilhører modstandskvinden Jutta Junker, som under krigen, og det vil sige, før hun blev gift, hed Jutta Grå. Hvis altså ikke, hun gik under et af sine i alt tre dæknavne, hvor storefyrstenen var det ene. Optagelsen, vi hørte, stammer fra TV2 Østjylland, der bragte et interview med hende tilbage i 1991, mens hun stadig levede. I 2021 udkom en ny biografi, Storfyrstenen med undertitlen Besættelsens Magtfulde, men ukendte frihedskæmper, Utah Grå. En bog, der udkom på forlaget Peoples. Og forfatteren, ja det er dig, Trine Engholm Mikkelsen. Velkommen til programmet. Tak. Du er forsker ved Forsvarsakademiet. Du har en Ph.D. i international politik fra Københavns Universitet. Blandt andet på dit tv og lige for tiden der holder du skrivepause. Du skriver på bagsiden af udgivelsen her, at øh, få ved, at en af de første og største modstandsmænd var en kvinde med andre ord. Justa og hendes indsats er blevet noget overset. Æh, er det derfor, du har skrevet bogen? Ja, det er det. Jeg synes, det er, jo, det er jo spændende, at, at et, et menneske, som, som er kendt i besættelseslitteraturen som en kvinde her, som, som hjælperen til de, til de første Modstandsfolk, nemlig efterretningsofficeren, der smuglede spionage til London, at hun i virkeligheden havde en meget større rolle, sad og trak i trådene, var den diskrete æderkop og faktisk før var, var fik en kontakt med England. Hun fortjener en hædersplads i historien, Det mener jeg i hvert fald Bergenskøds anmelder Bent Bytnikov, som i øvrigt var meget positiv i, i anmeldelsen af din bog, Fem stjerner, så vi jeg husker. Så sådan helt kort, hvad, hvad vi drog gro gro med til modstandskampen. Altså, vi, det er jo ikke sådan med at rende rundt med og sprænge ting i luften og likvidere folk. Det er, det er ikke den afdeling, hun er i. Nej, det er organisatoren. Det er det, er det bagvedliggende strategiske arbejde, især med englænderne. Det er at modtage udenlandske øh, agenter. Hun er egentlig bankdame og, og, og, og bruger sin bank, øh, kan man sige, illegalt til, til i starten til denne her modstands, øh, modstandsaktivitet. Og senere bliver hun simpelthen en af de allervigtigste betroede for englænderne i Danmark. Og det, der er helt centralt her og meget vigtigt, det er, at hun er det faktisk før, at Danmark er besat. Der er hun faktisk i gang. Ja. Og dermed er hun jo en pioner i modstandskampen. Lige præcis. Hun spillede en, en afgørende rolle. Hvordan kan man sige det? Altså, hvordan afgørende? Var det? Altså det afgørende, det er, at det er, hendes, det er blandt andet hendes personlige forbindelser venner i London, som, som hun går ind og, og tilbyder sig som kontaktled for øh, før, altså lige da verdenskrigen bryder ud. Og, og, og da, da det er hendes venner, og hun så samtidig har en, en personlighed, der er ekstremt proaktiv, Jamen, så, så, så kører hun det her, øh, den her kommunikation, det her samarbejde med, med de her englænder, som, som bliver det, vi, vi kender som faldskabsorganisation, hele krigen igennem. Og det har slået mig, at hun ligesom har været med i alle de højdepunkter i den danske modstandskamp fra, fra start til slut. Så man kan sige, at hun er først og fremmest en spion, kurere og hjælper for britiske agenter. Og så var hun også, og hvad der er, også er meget, meget vigtigt her... Hun er også rådgiver for de mange mænd, der er i modstandsbevægelsen, og øvrigt også nogle af øh, Britisk General-Jewing på et tidspunkt ja. også. Og, så der må være nogle mænd her, der har stået på hendes dømmekraft. Helt klart. Altså, hun, det, det var jo ikke lige givet af en kvinde, komme ind i det her ekstremt maskuline miljø, der hedder efterretningsvirksomhed, og, og en kvinde kunne slet ikke være soldat heller. Så, så, så, så det har været hendes personlighed, hendes, hendes ihærdighed, hendes intelligens, og når jeg har talt med, med folk, der, der kendte hende eller der læste hvad kan man sige, hendes efterretningsmakker og vurdering af hende også englænderne, så var det hendes rolle til at stoppe en trier og samle folk, altså vært inde en stor diplomat og en, man rigtig gerne vil, vil have med. Så hun er også diplomat udover ja. at være spion og kurér. Det, det er virkelig ja. mange talenter, ja. hun har, og hvad man jo også finder ud af, når man læser bogen. Øh, som øh, jeg ja, allerede nu kan sige er, er en glimrende bog. Øh, hvorfor er hun blevet øh, sådan overset, øh, tror du? Er, er det noget med ja, det mest oplagte? Det er, jo, det er jo nok kønnet, fordi vi ved jo allerede alle sammen, at de, i, i 40'erne havde kvinderne en anden rolle end de har i dag, i hvert fald øh, noget mere tilbage og, og så har hun måske vel også selv bidraget til det, fordi øh, hun får et... Øh, et, et job efter krigen, hvor hun var er i efterretningstjenesten. Så er, ja. det, det hænger det sammen med det? Ja, ja. Altså det, det var jo, datens kvinde var, var jo tilbagetrukket, og, og, og man gjorde ikke et nummer ud af sig selv, og det, det kom til at betyde noget for hende i hendes. Hun har skrevet en lille tynd i men det er mest ros til de andre, så, og så, jamen, så var der tavshedspligten i efterretningstjenesten. Man fortalte ikke, hvad, hvilke metoder, hvilke kilder, hvad man gjorde. Den holdt hun virkelig i hævd. Hun vidste det meste, men tav om det hele, det sagde hendes, hendes familiemedlemmer. Så det er faktisk først på hendes ældre dage, hun lukker ja, op? Ja, så lukker hun op i 90'erne. Det, det er der jo flere af de andre gamle modstandsfolk, der gjorde. Hvilke kilder har du sådan ellers haft adgang til? Du har lige nævnt nogle af dem. Hvad, hvad har du ellers sådan trukket på? Ja, yes, det har været et kæmpe puslespil, fordi hun, hun, som sagt, altså, hun, hun har ikke gjort meget ud af sig selv. Så jeg har været i Mændenes arkiver, hendes Markers arkiver, Rigsarkivet, alt, alt hvad der kunne støves op af Jutta Grå, eller Frøken Grå nævnt, af de andre. Og så har jeg været i de engelske arkiver, som blev åbnet i, i først i nullerne, og det er måske også en grund til, at hun ikke er, er med der. Så det kræver, at man tager det over og finder faktisk den kasse der i, i, i London, i, i Falskheimsorganisations arkiv, der hedder Storfjørstenen. Så det, det har været en væsen jeg så har jeg også været i de svenske arkiver, for hun havde jo også en, en periode derover nu, nu er jeg helt nysgerrig, den der kasse, der er i, i SOIs arkiver, det er, sådan, er det sådan en kæmpestor stor eller hvad, hvad? Ja, det er sådan en pæn høj en Nu kan vi lytte, ikke se den men det er sådan en 20-30 centimeter? Eller ja, hvad? ja, altså det, det, var, det var der, hvor jeg, hvor jeg lige fik det at suge i med, Okay, hun hun, hun var virkelig meget værdsat derover. Den er fuld af telegrammer fra krigens tid fra, fra de her øh, engelske øh, SOE-folk. Og så har du også talt med familien. Hun havde ikke selv børn, men, øh, men hun havde nogle stedbørn. Mm. Og, og så havde hun, øh, hendes søster havde nogle børn, og, mm. og så, de, de, de erindrer hende øh, klart stadig. Ja, altså de, de kunne sige meget om, om hendes, hendes, hendes personlighed. Altså faktisk har hun jo også været tavs over for dem med sin efterretningsvirksomhed, fordi det var hun meget konsekvent med. Men de kunne jo fortælle, jamen, hvorfor gjorde hun det, hun gjorde, hvordan var hun som menneske. Og det, det har jo været spændende for mig at, at, bygge, den, at bygge den person op øh, i min research i kraft af deres. Og så var hun også flink til at korrespondere med besættelsestidshistorikerne. Ja. Det var hun der også mange af i 90'erne. Ja, og det har været også meget værdifuldt. Jeg har opsøgt de historikere, de forskere, der, der lærte hende at kende, og de har været <coughs> rigtig flinke til at stille noget af det materiale om hende til rådighed eller fortælle mig, hvordan hun var. Og blandt andet fik jeg af professor Knud Jøjve Jespersen overleveret et, en, en stor, kan man sige, en kommodeskuffe, som hun, som hun trak ud fra ham en gang i, i, i tidlige 90'erne, da han var op på, på godset der, hvor hun, hun blev godsejrfru. Og der trækker hun den her skuffe ud, og, og giver ham den, og det, det var faktisk... Den, et indhold, han gav mig her i, i 2018. Han havde ikke lige haft tid til at dyrke videre i Utah Gros. Så, så det, det var også spændende. Det var ja. hendes korrespondance. Ja, det må man sige. Det var det, det, det virkelig være et, et herligt øjeblik at få, få alt det materiale her. Men øh, nu er det jo efterretningstjenesten, vi har mere at gøre her, og der er ting, der sker i det og sådan noget. Øh, tror du nu, at du har sådan fuldt oplyst øh, hendes indsats med den her bog? Eller er der mere at komme efter, hvis man nu giver. Kan... Helt sikkert kan man komme efter meget mere. Det, det er, det er, der er masser af puslebrikker. Og der er, kildesituationen var, altså i en krig er jo, er jo ret kaotisk, fordi mm. man får ikke altid lige dokumenteret. Desuden så brændte efterretningsofficeren deres arkiv der 9. april, meget tidligere om morgenen, inden tyskerne kom ind Men alle frygt. Det gjorde mange af de danske myndigheder jo. Så der, der er jo også materiale der, der er gået tabt. Så, så helt sikkert glæder jeg mig til at høre om andre, der finder noget om om Jutta Grå. Men, men jeg synes, jeg har været rigtig godt omkring at, at give det her portræt af en, en meget altsidig og mange mangesidig kontakt, eller hvad kan man sige, det kontaktarbejde, hun havde. Vi skal jo finde ud af, hvem hun er. Hun er født i 1906. Hun vokser op i Hillerød i det velstillede borgerskab. Det går sådan lidt op og ned med familiens økonomi. Faren, han dør, mens hun stadig er en pige, en ung pige. Og, og, og moren hun mister sine penge i 1922, og det er der, hvor Landmandsbanken øh, krakker. Øh, det er den sådan senere danske bank, øh, og der er rigtig mange mennesker, der faktisk mister deres penge ved den lejlighed, og Jutta Grås øh, mor er altså en af dem. Og så, men hun bor i, i lejlighed i de engelske huse i, i Klampenborg, en meget elegant bolig, og man, som stadig eksisterer deroppe tæt på bakken, og øh, som 19-årig, der kommer hun til London et år, det vil sige, det er midten af, af 20'erne. Britisk jazzmusik fra 20'erne. Vi skal ligesom i, i stemningen her. Hvad er det der? Hvad det hun oplever i, i i London her? Ja, altså hun hun er hun er sådan set bare au pair, eller faktisk blev hun selskabsdame og kom til at leve et egentlig det vilde luksusliv, fordi hun hun havnede hos en lidt fjern øh, onkel og tante Gro, Valdemar og Anna Gro, Og de, de var altså virkelig langt inde i den engelske og danske overklasse. Det, er jo det var jo Fuldstændig, ja. Margarinekongen blev han kaldt, øh, Valdemar der. Valdemar Gro. han havde fået kontrakten med margarine til den engelske her, Og de bor altså i hjertet af London. Og i det hus der, det, det, det der er relevant for vores historie her, det, det er, at der møder hun altså en masse meget vigtige folk. Og hun er der kun et år, og bliver selvfølgelig oplært i de fineste gastronomiting, og meget i den her diplomat, det passer meget hens hendes diplomatiske, kan sige, stil. Og hun, hun tager hjem og, og bliver ansat i, i banken, men hun bliver ved med at komme i det her hjem over i London, og følger simpelthen den engelske, sjovt nok, efterretningstjenestes observationer af Hitler, fordi i, den, i det her hjem kommer der også MI6-folk, altså folk, der, der, har, der har et rigtig godt kendskab til international politik. Men jeg er sådan lidt imponeret her. Vi har en 19-årig øh, ung kvinde, som øh, jeg har voldsomt meget uddannelse at have indtryk af, som øh, jo altså kommer og bliver og, og puttet ind i den øh, britiske overklasse med en bunke øh, spændende mennesker, blandt andet Charles Hanbrough, Øh, som er en, en vigtig person, øh, dansk-jødisk øh, bankerslægte. Det har godt nok været i England i, i, i omkring et århundrede, et århundrede på det her tidspunkt. Men, øh, men det er altså en, hun trækker på. Og øh, du beskriver hende, som om hun vender hjem som en grand lady. Det er stadigvæk et ungt menneske. Men her skaber hun kontakter, som hun så bruger 15 år efter. Ja, men hun kommer hjemmet i hjemmet i de næste 13 år, altså helt op til krigen, fordi det her den, den, de, den her tante og onkel er barnløse, og de, de elsker Jutta grov, og hun hjælper dem, hun rejser rundt i verden med, som rejsesekretær, og får så og også øjne på alt, hvad der foregår med, med nazismens opstigen rundt omkring. På så det vil, sige, det vil sige, hun rejser Hun er en slags selskabsdame for det ja, her? Ja, det er hun. Og det vil sige, hun det er sådan noget med ferier i Cannes og sådan Lige præcis, noget. altså man, lige man har jo ligesom nogle billeder i, ja. i hovedet af, hun, hun, hun er det er jo en, et liv på første klasse, luksusliv, øh som det var i 2030, fordi den her meget, meget privilegerede overklasse. Mm, fuldstændig. Altså, jeg har jo været inde og søge lidt på gamle aviser, og der var hun faktisk kendt i sladderpressen. Altså, der... Altså, i, Så i, i spalterne ja, i ja. Jutta Grå giver middag for den og den, og nu tager Jutta Gård med onkel Valdemar til kanden, og, og, og de, netop de sejlede rundt i en stor marhoni-båd. Han Valdemar Grå kendte de, de kongelige, og hun blev også forlovet med en, en italiensk fyrste dernede. Altså der, det er lige til, til, til den kulørte presse. Hun bliver forlovet med en italiensk fyrste. Ja. Men, øh, men det varer ikke, kan, jeg, så kan vi Nej, regne ud. Det altså, det. Men det virker jo ikke, som om hun har sådan, øh, voldsomt travlt med at blive gift. Øh. Nej, fordi det, altså, det er meget karakteristisk for, for Jutta Gro at hun egentlig kører en masse parallelle liv. Altså, fordi hun kommer i ferierne over til London, rejser rundt i weekenderne og ferierne, Øh, globalt med, øh, med, med, med det her tante- og onkelpar. Men hjemme, der, har, der er hun kan man sige, den standhaftige, den der forsørger familien og er bankdame. Så det, det er det, hendes øh, hverdagsliv det er at sidde i sparekassen på Gråbrød og Torv. Og det synes hun er faktisk er rigtig sjovt. Så hun bliver ganske vist forlovet med en, en italiensk fyrste, men hun er så moderne en kvinde, så hun bryder forlovelsen øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, og, så, og, så, og, så, og så, bliver hun, så bliver hun i banken og avancerer, kan man sige, uformelt. Hun får, jeg kan se, hun får en høj løn i, i slutningen af 30'erne i den bank der. Men det er vel også stadigvæk lidt usædvanligt. Den her kvinde er det bedre borgerskab med de her forbindelser. Hun har selvfølgelig en, en stilling her. Øh, men altså, for det her tidspunkt, der er der jo lidt pres for os. at Du skal jo se at blive gift, og så du kan få en mand, og du kan få nogle børn og alt det her. Okay. Det, det, det er virkelig ikke som om, det er noget, der står på, på hendes... Øh, Læste over ting, hun skal nå lige her nu? Det strædde meget mod normerne dengang. Altså, når var man 23 år, så var man gift, og, og de bedre stillede kvinder gjorde karriere gennem deres mænd. Det, der har hun altså valgt fra. Og, og fremstod derfor uhyggelig moderne, kunne man sige. Ja, ja. ja, ja vi, vi er ligesom med Karl Bliksen, vi kender selvfølgelig nogle kvindeskikkelser fra den tid, der gjorde det med at lave deres egen virksomhed, men hun gik imod strømmen. Men, men hun havde en, en personlighed, som som gjorde, når hun trådte ind og tog de valg, så stillede folk ikke spørgsmålstegn ved det, fordi hun ligesom var så, hun var så oplagt med på holdet. Og det, og det betød meget for hende som kvinde også at være med på holdene øh, øh, og ikke blive kan man sige, sorteret fra. Og det, den, det, det, det har jeg tænkt rigtig meget over, at hun, var, hun evnede simpelthen at, at blive i de her meget kan man sige, mandedominerede verdener. Som også måske også, øh, nu tænker vi, hvis vi er her, så er det sådan den her overklasse. Jeg, jeg, altså hun fremstår ikke som sådan konventionel konservativ, øh, sådan lidt mere sådan progressiv moderne. H h hvordan, hvordan er hun politisk, tror du? Har man nogen idé om det? Det har jeg spurgt øh, familiemedlemmer rigtig meget om, at, og jeg har kun fået uklare svar. Det, det tror jeg er rigtigt. Altså, I den tid, jeg kiggede på, på Utah gro, altså 30'erne og 40'erne, der var hun... Hun var simpelthen optaget af, af, af, af den, store, den store konflikt ude i verden, altså Hitlers oprustning, og hun så partipolitik egentlig som problematisk i Danmark, fordi man fokuserede indadvendt. Så det, man egentlig kunne sige, det er, at hun er i hvert fald antinazistisk, ja. og hun er pro-engelsk. Ja. Det ligger fast. Mm. Og så måske politisk liberal. Ja, lige præcis. Altså den, den politiske liberalisme med, med demokratiet og menneskerettighederne, det, det er jo det, det er jo det, hun, siger, hun fortæller. Jamen det, det var det, der udløste min, min aktivisme, altså også min civile ulydighed. Det, det, var den her, det var det her overgreb fra, fra den store nazistiske trussel, hun, hun oplevede fra det tredje rige op gennem 30'erne. Og hun beskrives som stålsat med klare holdninger, samtidig med, at hun havde en lethed og et humoristisk selv. Så ja. det vil sige, man skal jo ikke forvente en eller anden kontantkvinde, der har sådan, slår i bordet og sådan meget bryst og sådan noget. Fordi øh, det andet billede, som du tegner, det er jo, at hun er sådan, sådan meget humoristisk mm. og meget let, og sådan, men hun, hun er ikke sådan, at man lad, så lader sig blæse om kul. Eller noget. Ja, kan man, altså, hun, hvis, hvis man... Var hun et magtmenneske? Nej. Altså min titel der, Den ukendte men magtfulde frihedskæmper, jeg har givet til min bog, jamen det, det var mere indflydelse, hvis vi bruger det ord i dag. Det, det var den her diskrete øh, person, der, der trækker i trådene, og hun og nu ser du humoristisk, altså hun, hun havde en fest samtidig. Altså hun var, hun var moralsk engageret i modstandskampen, men hun nød også at være, at være med rundt omkring. Og, og man kan også sige, at hun, med alle de her evner, hun har, så virker hun som en diplomat. Altså en diplomat skal også have nogle klare holde nogle grænser, men har en masse greb til ligesom, at få andre til at acceptere det her og, og måske overbevise nogle andre. Så, ja. så, så på den måde er hun måske en diplomat. ja. Mm -hmm. yeah. I dag ville han nok have været en glimrende diplomat i Udenrigsministeriet. Ja, som man kan høre øh, og fornemmer så, at det optaler sig fra et øh, nazistisk stormøde i Tyskland i begyndelsen af 30'erne, og Jutta Gross afsmag fra nazisterne, ja, det begynder allerede i Berlin i 1930, der har hun jo sådan set øh, øh, deres, hvor hun er ude at rejse, der er hun jo 24 år, må hun jo være, øh, og hun fornemmer en, øh, en, en voldsforherrelse i det her samfund. Ja, altså dengang var Hitler jo ikke rigtig stor, men, men partiet var begyndt at og, og kom rigtig kraftigt frem, og der var faktisk mange tyskere, som, som syntes, at det, han, han, han kunne nok noget der. Samtidig var, var, var det jo så tidligt, øh, altså Hitler kom jo først til 1933, og mange mente, at det var bare en vanvittig person, men, men he, hun, hun frygtede virkelig, at, at det her det, det, det, det går helt galt, fordi hun oplevede simpelthen den, det tyske folk være så, altså på alle niveauer være ganske begejstret, for, for Hitler, og sagde op, altså i, i hendes fortsatte rejser gennem 30'erne, der, der ser hun det her, at han havde opbakningen fra folket. Så hendes øh, politiske instinkter, de, øh, de må vi jo se med historiens øh, briller og sige, om de var jo sådan set meget gode. Ja, hun var, hun var en skarp analytiker og en skarp observatør. Hun havde en svår øh, Ebbe Muck, og øh, han er sådan ret central, fordi det er ligesom ham, der fører hende ind i, i mange af de her ting og og han har også sin plads i, i, i, i modstandsbevægelsens historie. Øhm, hvem er han? Ja, så han er kendt som en, en Grønlandsfar, kendt Grønlandsfar og han, men han er også et den her centrale modstandsmand. Og øhm, han var udenrigskorrespondent øh, udsendt for Berlinske Tidende i, i 30'erne. Øh, Utah og, og, og Ham, altså svoren, det var hin, det var Utahs søster Kirsten, der var gift med, med Ebbe Munk. Men og Indersvågen her, de har et rigtig godt øh, makkerskab. Hun, hun er meget optaget af, af de analyser, han laver, når han så kommer hjem. Hun kan jo ikke på samme måde rejse alle de steder hen, han kan. Øh, og de får altså et, et, et, et spændende samarbejde. Det er egentlig hende, der introducerer Eve Mung til, til familien, den her rige familie over i London. Han havde sine egen kontakter i, i, som journalist i London, og især de her Grønlandsfarer, det, det, det har, det er, jo, det er jo noget, der, der rækker meget langt tilbage. Han elskede det her med at komme til Grønland, og han skulle bruge nogle sponsorpenge. Så da han så kommer hen til den her øh, valtede Magro og de rige, den rige margarinekonge, så, så, så, så kan han få penge her. Og det er også den måde, han kommer i kontakt med Charles Hambro, en nær kontakt. Og de, du, du taler om, de, de, de er enige om, at de deler anskuelser, og de har sådan et aktivistisk makkerskab, og, og, og det var sådan... Øh, men det bliver ikke så mere end det, kan jeg forstå, fordi han var gift med, med søsteren. Øh, men men det, er ikke, det er ikke noget, der kommer til, og, og det er sådan, søsteren synes er okay til synlighedende. Altså, det, den, den tanke har jeg jo også haft. Hvad, hvad, hvad havde de noget sammen? Jeg har, jeg har, jeg har afsøgt det mange steder, og det, det, er, det er afkræftet. Altså, det var simpelthen et venskab. Jeg kan undre mig lidt over, at Ebe Munk ikke har fortalt mere om sin fantastiske sygæren. Han nævner hende jo, men, men det... det, det der, der er nok noget med kvindens rolle der, altså man fortalte ikke så meget om, om, om de, kvinde, altså de kvinder, man samarbejdede med. Så får de kontakt med en uh, MI6-agent, der hedder Augustin Koto. Mm. Øh, hvem er han, og hvilken betydning for det? Jamen det var en af de her stenrige, hovedrige englænder, der kom ud af en, af en familie med silkeproducenter, men han har så været, han har engageret sig i Grønlands ekspeditioner. Samtidig øh, er han så op gennem 30'erne øh, engageret som faktisk agent for, for Royal Navy og kommer ind i denne her forløberen for, for SOE, altså faldskamtsorganisationen. Det, det er jo Churchill senere, der, der smider rigtig mange penge i det. Hvordan får man... Man frygter simpelthen, at, at, at den tyske flåde igen øh, begynder at angribe ud i Atlanten osv. Man frygter, den en ny krig. Og der er, det, der er Kortog en af de her... Folk, der spionerer for, for MI6 og, og, og kan noget med at sejle. Og, og lidt sådan den her James Bond-type, som, som, som Ebbe munk og, og Jutta Gro kommer til at kende mange af. Netop, øh, hvad skal man sige? Ja, de her øh, eventyr, men, ikke, men altså seriøse eventyr, som, som man kan sende rundt for og, i verden for at og modgå Hitler på utraditionelle måder. Så det er ligesom ham, der bliver indgangen til, at de. Øh på en eller anden lede, laver en alliance med, med britterne, la øh, sig, øh, han rejser rundt af korrespondent, han optager, han ser jo ting og sager, så kan man jo sende nogle rapporter til, til britterne om, hvad man nu ser. Det, altså, jeg har ikke fundet det sort på hvidt, at, at det var ham, der var indgang, men, han, men, men de fortæller, at det var ham, der var, det var en af dem, som, som kunne sige til, til Ebbe og Jutta der, øh, i, i, ja, faktisk også før krigsudbruddet, den engelske flåde har faktisk brug for, for danske efterretninger om, om den tyske flåde. Altså, Jutta og Ape var meget optaget af at finde en rolle for Danmark, fordi London var egentlig ikke særlig, kan man sige, de havde ikke rigtig øje for, for, for Danmarks betydning. Den skandinaviske front, som, som Churchill gerne ville have med i krigen, det handlede om Sverige og Norge. Danmark var ikke så interessant, så det handlede rigtig meget om for dem at få gjort noget reklame for, for Danmark, så hvis man kunne skaffe noget nogle efterretninger om den tyske flåde i, fra danske farvande, så, så, så kunne man nok gøre sig gældende i London. Så her har vi de her meget, stadigvæk meget unge mennesker, som jo har lavet en, en politisk analyse før måske så mange andre om, at det er ikke russerne, Sovjetunionen, der er den store fare. Det er faktisk tyskerne, der er nazismen. Det er den store fare. Og man siger, øh, vi før at, øh, at 2. verdenskrig er startet, så skal vi hjælpe, gøre os relevante i Danmark, så vi kan hjælpe britterne med den her konfrontation, som vi kan se kommer på et eller andet tidspunkt. Er det, er, er det, er det en analyse, du køber? Ja, yes, det er i hvert fald det, Ebbe munk gør. Altså, han, han er meget tidlig ude og samarbejde med de her øh, opera, operatører fra, fra, fra Royal Navy, og Jutta Grå, hun træder sig ind der, da verdenskrigen bryder ud og tilbyder sig selv som, som kontaktledende i sparekassen. Hun rejser jo stadigvæk rundt med kongen og hans kone, og de, de er på et tidspunkt er de i Tanzania, og, og selv der oplever hun jo så tyskernes ekspansion. Ja, kongen dør i 1938, så det er årene op til, og, og det, er, det er jo det her kan man sige, det er jo rejset mod, mod ressourcer til, til, til, til krigsindustrien. det kender vi jo fra i dag. Altså hun op, oplever øh, tyskerne øh, virkelig være i ihærdige med at, at indgå kontrakter, og hun, hun, hun fortæller, at hun ser dem allerede som herrefolket rundt omkring øh, på det afrikanske kontinent og det latinamerikanske kontinent, hvor hun altså rejser med, med, med sin onkel og tante. Og der, der er vi altså i Ja, i den sidste halvdel af 30'erne. Og det er jo ikke så mange få, der er sådan rejser rundt i verden. Og, Nej, og det, der, de der, der skiller hun sig også ud. Og, og, og, hun, hun, hun, hun har virkelig et stort udsyn, selvfølgelig i kraft af det her bekendtskab, men hun er også bare en, en nysgerrig person. Hun har helt sikkert været en, der sad og trådler og, og viser igennem. Men hun har øjnene med sig, ja, siger, øjnene med sig. Og, og hendes analytiske evner er også i top. Mm. Øh, og hun øh, oplever jo også den øh, såkaldte riskrystallnat øh, mm. i Berlin I den 9. november 1938, mm. hvor øh, hvis man siger, nazisterne begynder at smadre jødiske forretninger og tæver øh, jøder, som de finder. Øh, og, øh, og der er det, en jæsen siger, at øh, dem her kan man sådan set øh, godt sige, at det, det er her Jose Gros aktivisme begynder. Ja, mm. yeah. det er det. Hun, hun er nede for at besøge øh, nogle venner. I, det, det er jo i november 1938, og da de kommer til, til, til den lejlighed, hvor, hvor den her jødiske professorinde bor, så er den altså banket til med brødre, og, og de kigger an af brevesprækken, og hun har ført bort. Det, det siger børnene i opgangen. Og det, der, der får hun virkelig sit chok, og hele altså Berlin er jo øh, strødet over med, med, med glasgård, fordi øh, Hitlers øh, ss de har været ude og. Og øh, smadre jødiske for, øh, forretninger og, og synagoger. Så det, det er her, og det siger hun også selv i sin erindringsbog, der, der startede min. Der, der, jeg må gøre et eller andet. Og hvad gjorde du? Så? Ja, så er det jo. Så det, der er vi jo i slutningen af 38, og Hitler er jo fuld gang. Han tager jo øh, til i, øh, øh, i, i, i foråret 39, der sker en masse med hendes. Sige, over i London hen deres venner de begynder også, også også englænder som sådan begynder at blive mere bekymrede for at nu nu nu begynder Hitler nok at og for alvor øh, erobre øh, så, så så det har været en en hun har luret efter hvordan Søren kan jeg hjælpe i banken og og der er det så hun sætter ind som kontaktled, og i det hele taget, sammen med Bemung det er jo det, hun gør hele vejen gennem øh, den danske besættelse. Hvordan kan vi gå ind og gøre, altså som Lilleput-nation Danmark, gå ind og gøre en forskel, lave en krigsindsats, selvom den danske top ikke er interesseret overhovedet i at, at være med i noget allieres samarbejde? Nej, de mener jo ligesom som mange andre, at, at Danmark, det officielle Danmark, er alt for eftergivende over for Tyskland, der er en for sådan en nærmest censur- før. Øh, altså, det er ikke alting, han kan få igennem øh, i Bernersk. Selv før 9. Mm. april, øh, selvom han skriver kritisk, øh, så brokker de sig øh, øh, fra, fra, fra tysk side. Mm. Øhm, og man kan jo sige, det her med, at, og, og, og det arbejde, de er i gang med, øh, hvor man jo sådan set er pro-engelsk, øh, øh, altså, vi nærmer vel os at arbejde for en, et andet land, Øh, kan man det før 9. april 1940? Yeah. Altså, er de på grænsen noget, der er sådan, øh, formelt øh, imod øh, lovgivningen? Mm -hmm. Ja, det er, jo, det er jo et rigtig spændende spørgsmål. Altså, i, I deres mange beretninger efter krigen, der gør de jo meget ud af, at øh, det var jo en helt speciel situation. De var nødt til at være civil ulydelighed. De var, de var ikke engelske agenter. Øh, de, de rejste jo selv deres klikker i, i Danmark og, og i den her engelsk-danske... Erhvervs, det er samarbejde, penge til, til, til, mod, til modstandsarbejdet og til efterretningstjenesten. Men de forsvarer deres kan man sige, samarbejder kontakt med englænderne uden de danske politikers vidne ved, at de siger, jamen, jamen den danske samarbejdspolitik var jo ikke demokratisk. De var folkevalgte, men, men det var jo umoralsk, og de, støttede, de havde jo støttet det tredje rige gennem hele... De, der var jo en tysker kurs, ikke? Også før øh, den, den 9. april gennem 30'erne. Så det, det var deres moralske indignation, der de forsvarede det med. Og, og i dag kan vi sige, nøj, det var også fint, men, men det er klart, at går, går man ind i... I det rent juridiske, så kan man spørge sig, det er jo nok måske Ebbe der, der, Mung, der starter med at arbejde for, for englænderne. Ja, han bliver vel reelt Det for man, Det kan man jo kun sige, at han gør. Øh, og senere så, så er det jo, at han får, øh, de har en rigtig god ven, Volmer Gyt, der bor op i de her engelske rækkehuse, som jo så tilfældigvis er efterretningsofficer. Og det er jo ham, de så får trukket ind i det her, de kan, altså en sparekassedame og en journalist kan jo ikke rigtig lige skaffe de her meget militært efterretninger, så det, det er rigtig godt at have en indgang til nogle, nogle militærkyndige, der, der kan det. Hvad er det for nogle oplysninger, som øh, Ebbe Munch og Jutta Grås øh, netværk kan give til Briterne, og som de jo også giver til Voldemort Gyt? Altså, Ebbe Munchs oplysninger til Voldemort Gyt til den danske efterretningstjeneste, det var simpelthen, hvad foregår derude i verden. Fordi mm. sagen var den, at, at den danske efterretningstjeneste var skåret fuldstændig ind til benet gennem 30'erne. Både på grund af, altså, Første Verdenskrig var sejefreden. Man troede, det blev en fredelig verden. Men også fordi der var den her ikke provokationspolitik i Danmark over for, for Berlin, men man ønskede ikke. Altså, det var virkelig en, en, meget, en faktisk meget udbredt holdning blandt alle politikere på Slotthold, men man skulle ikke provokere, man skulle ikke vække den her løve. Så en efterretningstjeneste, alt muligt, en efterretningstjeneste var også en provokation, så derfor var den nærmest ikke eksisterende, og man skulle ikke spionere mod Tyskland. Så man kan sige, det blev nærmest privatiseret, eller der blev taget ja, et privat ja, initiativ, måske, ja. så gør vi det, og så kan man jo ikke komme og slå det officielt Danmark rovende i hovedet, fordi vi er bare nogle private personer, der er gået i gang for os der er, altså, Efterretningstjenester har jo masser af private kontakter for at få meddeler, og det, og det var sådan, efter, at den danske efterretningstjeneste havde arbejdet igennem mange år. Det var faktisk at officere sidende rundt omkring i, på kasernerne og observere. Det var sådan en slags kontraspionage. Hvad er der tyskere, der kommer op i 30'erne og kigger på dansk forsvar og, og infrastruktur osv.? Og Men efterretningstjenesten havde også mange civile meddeler gårdmand og DSB-folk videre især op gennem 30'erne, hvor, hvor, hvor der var en, en, en uro for, hvad Søren har, har tyskerne ind i gang i. Og denne efterretningsvirksomhed havde faktisk ikke rigtig politikernes interesse. Det, det, har, mange, det har flere historikere jo vist, at efterretningsfolkene havde lav status, fordi man havde denne her. Øh, tysker, hvad skal man sige, kurs. Det, det jo havde ikke med nazisme at gøre, men det var en måde at holde sig udenfor for, stormagternes konflikter, det man. Men Jutta Groh er jo så et forbindelsesled mellem Ebbe Munk, og Guth og britterne øh, et eller andet sted, og øh, så hun er synes, så den, der er, der er helt central fordi øh, de bruger hans hendes, øh, hendes arbejdsplads med sådan en postkasse. Yeah. Fordi jeg sker det med, med Ebbe Munk, at han, han drøner rundt i verden som, som øh, journalist, og det var egentlig ham, der først havde sagt, at jeg skal være de, hvad kan man sige, de allieres kontakt i Danmark, og der siger jo til gråd, at det er bedre, det er mig, fordi jeg, er her jo altid, jeg sidder altid i den her bank, og en bank er et ideelt sted, der, der kommer masser af mennesker, og der er ingen, der mistænker en kvinde, en meget, meget velklædt kvinde, hun var meget velklædt for at være, hvad skal man sige, kriminelle, som, som det jo egentlig var der i en bank. Så, så det er hende, der er simpelthen Danmarks første allierede kontaktpunkt, og, og bliver postkasse både for, for de her efterretningsrapporter fra danske, danske militærtjeneste, som skal smules videre til London, og også omvendt øh, inden besættelsen. Der, der kommer faktisk engelske embedsmænd ned til hende, øh, Øh, der, der kan englænder nu stadigvæk være i Danmark og aftale øh, man forskellige diplomatiske ting og sager, og de, de meddelser øh, bringer hun sig videre. Og, øh, og det, det er britterne der er mere interesseret i, det er jo sådan noget med tyske skibe, der afgår her og der, og, ja. og flyvemaskinerne flyder især, frem og tilbage. Især flåde efterretninger det er ja. det, i starten. Det var, det, var, det, var, det var den første tid. De skal simpelthen vide, når, når, når tyskerne flytter noget fra A til B. Ja typen af ubåde og så videre, og flået bevægelser, hvornår kommer de her krydser op gennem de danske farvande. At de laver de her ting, det, det, det er jo problematisk i sig selv, altså Ebbe, Ebbe og, og Jutta, øh, men hvor må Gyd det, er, er han, for hans alt at vide, om, hvad de foretager sig, eller, ja, eller altså den, den, måtte jeg, den har jeg virkelig tykket meget på, fordi det jeg fandt ud af, at de faktisk løg for deres gode, allerbedste ven, men de mente, det var en tjeneste. Hvordan lyver de? De siger, de siger at her, de her efterretninger om den tyske flåde, de bliver givet til MI6, jeres, den, kan man sige, den professionelle efterretningstjeneste over i London. I virkeligheden giver de dem til Charles Hambro. De? Det er jo den civile, kan man sige, eller det var, det var den her Dirty Trick-organisation, som senere blev falskabsorganisationen. Altså en, SOE. Ja, en sabotageorganisation, og, og militærfolk dengang i hvert fald, de, de så meget, at de, de, altså, de, de var overvist om, at hvis deres ven Volmer Gyt hørte, at, at, at efterretningerne gik til sådan nogle amatører der, så vil han simpelthen afbryde øh, tjenesterne for dem med det samme. Og Charles Hanbrough er altså ham, hun der kende i 20'erne, ja. som er den her stenrige øh, dansk-jødisk men efterhånden britiske øh, slægt, øh, der de har en bank i øret, og det havde de indtil for, for 20 år siden, tror jeg, den familie. Øh, så, og, og, og, og, og han har så en forbindelse til den her nye organisation, som vokser op og som bliver til Special Operations Executive, mm -hmm. øh, som jo er sådan en... Øh, røves hvor man skal springe mm. ting i luften og smide øh, våben ned til, til, øh, til modstandsbevægelser så over hele, Dan øh, hele Europa er det i virkeligheden, mm. ikke? Ja. det var jo en, en dybt hemmelig or or organisation indgang. Der, der var meget, meget få også i London, der kendte til den. Når Jutta Grå kender til den, så skyldes det simpelthen hendes, hendes venskaber der. Øh, og målet for, for SOE, det, det var jo øh, altså i hvert fald da det også formelt blev dannet i, i 40, det var jo at og skabe ikke til modstandsbevægelser i, i det Europa, som, som man regnede med ville blive fuldstændig besat, altså have, have folk inde bag fjendens linjer, og så skulle den her engelske nærmest terrororganisation øh, finansiere og smide våben ned og, og, og, få, og få trængt Hitler tilbage. Og det, det, det er Charles Hambro, der der har penge, og han har også motivationen. Og det, det, var, det var det, der ærvede Jutta Grå og Ebe Munk i starten. Hvordan kan vi få London interesseret i Danmark? Men han har altså de her skandinaviske relationer, og han synes simpelthen bare, også bare godt om om, om Jutta Grå og Ebe Og så har han gjort minister for skandinaviske anlægninger. Ja, det, det bliver han så. Ja? Ja, Hvad er, det, hvilken, har det en betydning? Jamen så altså, han, han havde, han, han var, han havde en, en tæt tilknytning til, til flåden, til, til Royal Navy, og havde en masse, kan man sige, økonomiske forbindelser med, med Norge. Han havde også noget familie der. Så det var egentlig oplagt, at han, han tog den, i, i hvert fald i de første år. Og så er det, der bliver dannet en dansk sektion for, for, for faldskamtsorganisationen. Og det, det er jo den store øh, triumf for ever og Utah at nu har vi simpelthen en... En direkte, vi har, de de så det nærmest som, som en, en den her alternative udenrigspolitik nu havde de en udenrigspolitik de kunne køre med med og så kunne den på ind på slotshorn men jo bare sidde der og, og blive sige, ført bag lyset af det. Og hvornår sker det? Jamen altså den danske SOE sektion bliver bliver dannet eller bliver besluttet i hvert fald i efteråret 1940. Og så kom... det vil sige et halvt år efter besættelsen. Ja. tidligt så... jo. Ja, det er det. Er, det er. For der er jo ikke meget, skal man sige, modstandsbevægelse Nej. eller aktion overhovedet i Danmark på det tidspunkt. Nej, og det er jo også opgaven for, for de her englænder, og hvordan søren for de, de... De skal jo have løst deres opgave. Det, det er simpelthen at få danskerne ud og sætte bål og brand. Og det er en, det, det er en lidt svær sag, fordi øh, Jutta og Ebbe, de ser mere den efterret, altså efterretning og spionage som den første leverance, der, hvor der kan komme succes. Det er lidt svært. Det kan være lige kontraproduktivt, hvis... Hvis øhm, SOE smider øh, øh, folk ned, og, og det ender med, at alle danskerne bliver bange for, at, at nu går det galt, og så ryger de mere i armene på, på den passive linje. Så der, der, var, der var nogle vanskeligheder der i, i starten, i de første par år. Men inden besættelsens øh, øh, sker, så er, er britterne jo sådan mest optaget, eller meget optaget af at sabotere malmimporten fra, fra Sverige. Det er simpelthen den ja. største prioritet. Øh. Og Danmark, det er sådan ret underordnet. Fordi ja. det er simpelthen det, der... Er, kan, man, kan man stoppe øh, øh, med importen, øh, så man kan stikke en jule på, ja. på den tyske krigsindustri? Mm. Og, og der drøber jo alle mulige folk op øh, inde i øh, Jutegros Bank, ja. inde, i, øh, inde ved Gråbrødet og rundt. Ja, det er, det, er, det er Niels Hemmingsensgade inde ved Gråbrødet Torv. Jamen, det er den første... Øh, Som siger... Øh, indsats i den store krig, hun gør. Det er lige præcis den her, de her jernmalmsabotører, som, som, og hvad, hvad er det for noget? Hvor, hvorfor kan hun gøre sig gældende i Danmark? Jamen, det er, fordi det er jo svenskerne, der, der eksporterer den her malm, og den bliver både sejlet gennem, altså kørt med jernbanen til, til Norge og sejlet ned langs Norges kyster, og den bliver også sejlet gennem de danske farvande. Men denne her frække Dirty Trick organisation, de prøver på alle mulige måder, hvordan sådan kan man få begrænset. De prøver også med diplomati at få lagt pres på Sverige og Norge, men det, det lykkes ikke. Så, det, så de sender altså folk ud for at finde gode steder for at lægge miner osv. Og, og, og det er de folk, som, som Jutta Grå, hun, hun siger, at jeg kan hjælpe dem, jeg kan sidde i Danmark, når I rejser igennem Danmark. Og give dem penge og billetter og husly og, og radiosendested osv. Så, videre. så, så der, der er hun allerede øh, langt inden den her store krig. Og så får hun jo også øh, forbindelse med folk som øh, Mørk, der er fra flodens øh, efterretningssektion, og øh, den legendariske HM Lunding. Hmm. Øh, hvem er de folk? Ja, hun, hun lærer dem først at kende, altså Lunding lærer hun først at kende efter krigen, fordi han bliver faktisk taget af Gestapo, men de begge to, Mørk og Lunding, det er efterretningsofficerer, gamle i foretaget, i, i, eller begavede folk i foretaget, øh, og det er så Voldemar gyt øh, meget få kolleger der, de er jo faktisk kun fem øh, efterretningsofficerer der ved, ved, ved, ved krigens udbrud. Øh, Mørk, altså flodens, øh, han, han, han har organiseret en, en efterretningstjeneste for floden, og han er lidt frustreret over, at politikerne ikke rigtig er interesseret i de her floderapporter. Derfor bliver han egentlig rigtig glad for, at, at der er nogen i London, eller i hvert fald Jutta Grå og Ebbe så osv., der, der optager de her floderapporter. Og Lunding, han, øh, han, en, en, han er vokset i Sønderjylland og blev tvangsudskrevet til, til den tyske krig i 1. verdenskrig, og han kender, altså efterretningsmæssigt er det, er det genialt, fordi han, han så kender til tyskernes øh, krigstankegang, og han har en, nogle netværk. Så det er faktisk den, den hererns ledelse, der rekrutterer ham i, i midten af 30'erne. til ja, han er vel en super spion i virkeligheden. Ja, ja han, han, han, han får virkelig lavet mange kontakter, der derfor han opbygget det her mellemnet i Nordtyskland, som, som er med til og give de her spændende efterretninger øh, op gennem besættelsen. Ja, for det er vel ham, der egentlig taler med tyskerne mere. Han taler jo sproget, og ja. han har jo været, og de... Øh, de elsker ham, faktisk. Fordi ja. han er ridtmester. Han, ja. han har også deltaget i den olympiske lege i, i Berlin i 1936 i uniform og Sådan noget military tror ja. jeg, det var. Ja. Så, så han glider sig ligesom ind. Ja, det Han bliver jo så senere hen, hende chef, øh, med det efter krigen. Ja, det er efter krigen, ja. Uh, jo, hun arbejder jo som, uh, som bankassistent i sparekassen for København og omegn i Niels som vi nævnte. Og, uh, og, uh, og, og, og det, der kommer ind her, det er jo, en, hun siger jo selv, det er sådan en, en postkasse, men det er sådan noget med uh, mikrofilm. Uh, uh, og så er der også det her med uh, efterretningsrapporter, som bliver udvekslet. Uh, senere hen bliver det jo også uh, penge, uh, som bliver formidlet til... Uh, til modstandsbevægelsen. Så det er virkelig meget, meget centralt. Det er formentlig den mest centrale del af, af, af, af, af hvad hedder det, modstandsbevægelsen, i hvert fald indtil efteråret 1943. Ja, altså i de engelske arkiver, der, der, der, skriver, der skriver de, jamen, Jutta Grå, hun, de giver hende en, en meget flot medalje lige efter krigen, mm. og de siger, fra 1942-1943, der arbejdede hun fuldtid for os, og det var med alt det der, du sidder og siger. Og med hensyn til kurerarbejder og smule efterretningsrapporter mikrofilm, det, det var jo dødbesværligt. Danmark var blevet lukket ind af tyskerne, og de havde kappet telefonforbindelserne osv., så, så, så efterretningsrapporter skulle smules langt omvej til Sverige. Øh, og helsingør helsingborg Lige præcis, og, og det skulle så nedfotograferes. Det var noget, stod for, og så, så pakker de det i sådan nogle genstande, som smider det ind i, eller presser det ind i tand, tandpapirstuber. Og, øh, øh, ja, og også kosmetik. Og, så, så, og, og de pakker der med små film. De, dem placerer, dem går øh, Voldemar Gyt ned i banken, og dem gemmer Jutta og det er en af hendes aktiviteter gemmer dem i bankboksen, og så kommer der nogen kurerer, hun har været, eller de har været, som kan rejse til Sverige. De må ikke vide, hvad der er i, i det, men de har sagt ja til at lave et patriotisk stykke arbejde. Og øh, så fra Sverige, så det, det, det heldige er jo så, at, at Ebbe munk er lykkedes med at få Berlingske Tidene til at udstationere ham i Stockholm. Det er meget vigtigt. Det, det, det sker i, i sommeren 1940. Så han er ligesom det, det her han bliver et postled over i, i Stockholm og får dem formidlet til den engelske ambassade i Stockholm, som så formidler de her rapporter til, til Charles Hambro derovre, som så viser dem til... til, til, øh, til øh, ja krigskabinettet og Churchill. Øh, så altså det, det er alle de her rapporter i starten. Og så, så har vi jo så pengefordelingsvirksomheden. Det er jo ikke til den militære efterretningstjeneste, det er jo til de civile grupper, som bliver større og større, jo mere, jo, jo mere faldskamtsorganisationen får aktiviteter, desto mere øh, er der brug for penge øh, til at udføre denne her modstands det her modstandsarbejde. Der, der bliver Jutta både i hendes hjem, Charlotte Lund og i banken, en, der fordeler pengene, som jo så er fundraised af andre. Og det er jo altså sådan nogle kæmpe store øh, Altså, det er ikke små penge, hun ligger og med. Nej, det, det er det, det altså er det. ikke. Og, og, og, og vi er, det er sådan totalt øh, skæg og blåbrilleragtigt ved det, at, at når der kommer de her agenter her, så har de sådan nogle overrevne, or, overrevne papstumper eller billeder, der skal passe sammen. Uh, det er, som man har set i spionfilm. Ja, altså... Jutta Grå var jeg vil sige, at hun var autodidakt i efterretningsvirksomheden. Altså hun var ekstremt dygtig til det her med, med øh, at slette sporen og lave melleveje, der, der ikke kan afsløres, og, og agere fuldstændig, og lave alle de her dobbelt-tribelspil, øh, netop for, for at få hvad kan man sige, for, for skabt den rigtige sikkerhed. Når hun skulle møde folk, som, var, som hun ikke kendte, jamen, så var der på forhånd aftalt nogle tegn, det kunne være en tændstik, der lå ved siden af en kaffekop, eller det kunne være det her overrevne stykke cigaretpapir, som skulle passe sammen. Det, det, det, var, det var afgørende, at, at man var omhyggelig med det. Så, og det var jo faktisk interessant, fordi hvis der var noget, som jo blev ret afgørende for modstandsbevægelsens overlevelse under krigen, så var det her security. Det var det. Æh, det var helt afgørende for, om man endte øh, i en korsetleje eller blev skudt ud i Ryvangen eller andre ting, øh, og blev tortureret i, øh, i Sjælhuset. Det var bare, at man kan finde ud af det her. Yeah. Øh, og man vil bare sige, at meget tidligere er hun jo superprofessionel, øh, yeah. før alle andre yeah. har forstået, hvor, hvor alvorligt mm. det er. Det havde været en nat, som tusinde andre nætter. Og ingen af os vidste, hvad der forestod. Morgen i og stod som sædvanligt ud af deres seng og begav sig til arbejdet gennem de stille gader sporvognene var netop kørt ud af remisserne, og var på vej mod fjerne endestationer men endnu tag vækkeurene i de fleste hjem. Endnu sov københavnerne. De vidste ikke, at den tyske rigskansler for længst havde draget omsorg for en morgenvækning den 9. april 1940. Hans støjende vækuer hed, som vi senere har fejret, weser Og præcis til den fastsatte tid larmede 36 tunge tyske bombemaskiner ind over Danmarks hovedstad. Skibe lastet med tyske tropper, var uhindret gået ind til lange linjekarren. Inden københavnerne havde gnedet søvnene og øjnene og fundet ud af bombemaskinernes nationalitet, var byen besat af den tyske krigsmagt. Tyskerne havde opslået kvarteret i Danmark. Hoteller og skoler blev beslaglagt. Ja, det vi hører her, det er et lydspor fra dokumentarfilmen København under besættelsen. Og da Danmark bliver besat den 1. april 1940, ja, så er Utah Grove faktisk på plads med sit øh, netværk. Altså, der er ikke sådan en stor forskel, fordi det kører sådan set øh, videre, som det, mm. som det plejer. Selvom at besættelsen øh, kommer som et chok, mm. øh, men, men hun er altså ikke øh, bange for at blive øh, afsløret. Nej, altså det der med frygten, til jeg var egentlig aldrig bange. Jeg, jeg, jeg var fuldstændig overbevist om, at der, er ingen, der er ikke er nogen, der vil opdage mig i banken. Og selv her, der da, da i sommeren 1943 var der, der er optræk, til, til, til at, at, at tyskerne overfalder den danske her og, og samarbejdspolitikken ophører. Så, så, så er hun jo ikke blevet afsløret endnu. Øh, og hun, hun, foretræk, hun havde egentlig foretrukket at blive nede i sparekassen hele krigen igennem. Det er efterretningsofficeren, der vil have hende med til Sverige, for de kan ikke undvære hende. Og det er, fordi hun har sin selvtillid i forhold til, security er, er helt i top. Altså, vi har Ebbe munk i Sverige som korrespondent, og så har vi... Voldemort Gyt, øh, som er i Generalstabens efterretningstjeneste. Og, øh, og så har vi jo så øh, det, der senere hen blev SOE i, i Storbritannien. Og i midten, der har vi og, og sådan Så hun er jo faktisk på det tidspunkt jo med i inderkredsen øh, af det, man kan kalde for den illegale efterretningstjeneste yeah. i Danmark. Ja, yeah. det var hun. hun. Hun fik aldrig en, en titel som efterretningsofficer. Hun, hun, må, hun måtte heller ikke komme i generalstabens kontor. Hun, og det var hun helt med på under krigen, øh, fordi det, det, det skulle jo ikke man, man måtte ikke lave nogle spor til hende. Men hun var altså fuldgyldig med, altså, og som englænder skriver, arbejdede fuldtids for os. Og chefen i efterretningstjenesten, øh, Einar Nordentoft, han havde accepteret, at der var den her kvinde modvilligt. Men han fandt ud af, at hun var faktisk meget god at have sig. Så, så hun var sådan set en, en medarbejder øh, fra i hvert fald fra, fra 1941. Hun får også med et samarbejde med svensk efterretningstjeneste, øh, og fordi øh, den svenske efterretningstjeneste er bekymret for tysk invasion. Ja, altså det var det var så den danske Efterretningstjeneste, der i 39-40 havde, kan man sige, genopdyrket et, et samarbejde med svenskerne det var de neutrale standpunkter det var, det, var, det, var det, var, det var uhyggeligt for dem, at, at der var noget efterretningssamarbejde, men det gjorde de alligevel, fordi den, den svenske generalstab frygtede jo, at, at de her tyske tropper, da de først var myldret ind i Danmark og mange myldrede rundt på Bornholm og Sjælland, hvornår ville de, ville de sætte over til Sverige? Så, så der havde Danskerne en varslingsopgave, eller den, den påtog de sig, og, og Jutta Grå siger, at jeg var radiokoden. Hvad var det for noget, at Volmer Gyt havde, havde aftalt med den svenske generalstab, at de skulle sidde og aflytte dansk radio, og hvis de hørte, navnet Jutta Grå øh, var gået, er gået bort i nedtryk tilstand, så betød det altså, at øh, nu, var der, nu var tyskerne øh, i færd med at sætte over. Hun er jo med i rigtig mange ting. Altså, hun er jo også med til at værve nogle af de her kurerer, som, som skal bruges, fordi det er der rigtig meget brug for, efter de har kottet linjerne fra 9. april. Øh, og øh, Hun er med i, i signaltjenesten, og øh, det, det i starten er det ret problematisk at, at, at sende noget, fordi de der øh, øh, radio, man bruger, de, øh, de ikke altid fungerer øh, særlig godt, men der er jo en, en Dus Hansen, som jo af sådan en radiotekniker, der udvikler noget, der hedder en telefonbog, som er sådan meget mobil, og som kan flytte osv. Og det, det handler om, at man, når man sender, så skal det ikke ske ret lang tid, fordi der er de her pejlevogne, man kører rundt med, der, og så kommer øh, tyskerne farne og så ender man med at blive arresteret og andre ting. Så derfor skal man jo være sådan, øh, rimelig hurtig og effektiv, øh, og helt arbejdet det er hun også med. Yeah. Det er jo, altså Danmark var som sagt låst helt inde, så drømmen, hvis man kunne få noget trådløs kommunikation, og det efterspørger øh, øh, både Volmer Gyt og Ebbe og Jutta, kan, kan, kan I ikke sende nogen ordentlig radio, om det, det, det kan de ikke rigtigt. Og der er så en dansk, øh, øh, han er ansat i BO, Dus Hansen, som får udviklet den her fantastiske, øh, smarte, lille øh, radio, og, og det, ham indgår Jutta Gråh også et samarbejde med. Øh, han bruger tit hendes hjem oppe i Charlotten Lund, øh, og, og, og ja, de flytter senere til Charlotten Lund jo, til at sende. Øh, så, og så, så der har hun også en, en, en, en, kan man sige, en koordinerende funktion. Hun er også en af dem, der sidder og afkoder, koder, indkoder øh, beskeder, som, som han så skal sende. Og så er hun ude og finde sådan nogle sikre steder hos ældre damer, hvor man kan være i sikkerhed. Ja, det der, der, der er mange af de her efterretningsofficerer, der har sagt, at nogle af de største helte det var de ældre damer og deres lejligheder. Det var utroligt, som de stillede deres, kan man sige, deres boliger til rådighed, og det var det bedste sted for os. Vi gik efter dem. Der var ikke børn, der sladrede. De var bare tavse og der var ingen, der forestillede sig, at, at ældre damer. Så der, der kunne både sendes fra med vagthold ned ved gaden, selvfølgelig, fordi peilevogne var, var jo farlige. Øh, og, så, og så kunne man jo også gennem ting og sager, øh, gennem dokumenter, gennem mikrofilm osv. hos damerne. Og vi har været omkring, at hun øh, fordeler penge for modstandsbevægelsen, øh, og det er jo så kasserende P.A. Federspil, hun også har sit arbejde med. Hun er også med til at opleve, at de er kurerer, øh, og de, det er meget sjovt, når de har sådan, øh, den der kurerertjeneste, så, så sender de postkortkoder, øh, at hun sender sådan et, et, et billede af Marmorkirken kirken til Eben i i, i i Stockholm, og så betyder det et eller andet, at man skal, være, ja. at man skal passe på. Jamen, sted. det var helt nødvendigt. De havde et rigtig godt samarbejde med ganske få politifolk på, på Københavns politigår, øh, som kunne varsle dem om, at nu er, er Gestapo ude efter jer. Ja. Så, så når, når, når en kurer var kommet vel afsted med, med, med færgen Helsing, Helsingør eller Malmø, med den her lille mikrofilm, så, så var det vigtigt, at de lige fik fra politiet, ja, og de kan roligt øh, komme. Altså skal man sige, der, der, der, der er ikke nogen eftermænd, og, og så blev der sendt et postkort, øh, som, som passede til den, til den kode. Det går godt. Hvis det ikke gik godt, at Gestapo havde opsnuset noget, så måtte man altså sende et andet øh, postkort, og så skulle ABMOG jo reagere på det over i. I Sverige, og postkortkoderne, det, det, det lyder mærkeligt for os i dag, men der var altså ret meget øh, postvirksomhed øh, over sundet, øh, så, så, så, så det brugte de faktisk i de første år. Og meget enkelt, kan man sige, og umuligt at, at afkode. Ja, der var også postkort til, til de her tyske flådebevægelser med alle mulige antal frimærker. Hvad betød det nu, og den er den gået op? Det var, det var det var som sagt det, som London i starten ønskede allermest. Det var hurtige øh, efterretninger om, om flåden, og der kunne de ikke nødvendigvis vente på en kurér, der skulle lige øh, over færgen osv. Hun er meget alsidig. Hun er blandt andet også ude at tage billeder af en radiostation på, på fanø, hvor hun bidrager til, til det. Og øh, så har de jo kodenavne. Skiboren, det er et munk. Mm. Og prinserne, det er Volmer Gyt og kompagni inde i efterretningstjenesten. Og så er der Storefyrstinden, yeah. som er Uh, Jutta Groh. Hvorfor hedder hun tror du Ja, altså det, nu, nu, nu sagde du prinserne, de, de danske efterretningsfolk især Voldemar Gyt, han havde det sådan noget med, med roy, royale navne. Han, var, han, var, han synes, det var, det var fedt, det der med. Der var, nogen, der, der var også en, der hed hertugen og så videre, mm. og de hed prinser. Og han foreslog det der hørt fra familien. Det var ham, der foreslog Jutta Groh, Skal du ikke hedde Storfjørstenen? Og lige først, så syntes hun, at det var da lidt prætentiøst, men så greb hun den, og senere, så, så, så synes hun, det var faktisk ret passende, fordi hun synes i alle tal, at hun, var, hun var, havde et format. Så det var, det var hendes dæknavn i den danske øh, øh, postgang over sundet, og også for englænderne i starten. Senere kom hun jo så for englænderne til at være haddock. Så betyder, det er slagt Torsk fisk, Ja, ikke? de havde så nogle andre dæknavne. Så, så man skifter dæknavne jævnligt, og de havde så noget med fisk og drinks i, i, i de sidste krigsår. Så man kunne hedde whisky, hvis man nu var... Lige præcis. Whiskey, jamen det var med Munk. Han hed whisky. Ja. Okay. Og gin og bitter, det var, det var <laughs> mørkeren og, og, og chefen derovre. Der fandt jo de faktisk en stor fyrstinde i Danmark på det tidspunkt. Stor fyrstinde i Olga, tror jeg, mm, jeg som var mm. af russisk afstamning. Ja. Men ellers, der er jo ikke så mange store fyrstener, der, er der jo trods alt ikke i Danmark. Øh, og på, så hed hun jo også Agent 7442. Det er sådan ja. lidt mere... Ja, det er nok det, mere, mere faktisk derovre i, i, i SOE's hovedkvarter. Det var der, hun hed det? det. Ja, der hed hun det, ja. Og så hed hun Lødard ja. Nelikian? Nel, ja. Det var svenskerne, der... Det var, fordi hun spillede jo tidligt en rolle for dem. Først som radiokode, og senere kom hun jo i meget tæt samarbejde, da, da de flygtede til Sverige. Og der var hun denne her rødder nelligan som Nej, nej, nej de kan, altså den røde pimpernel, er den røde nellike og symbolsk er det, er det denne her. Den røde pimpernel? Ja, ja, det er det, det, det mm. svenskerne kalder den øh, nellike. Men, men symbolet er denne her, altså vi kender den måske fra fra nogen kender den fra filmen, den røde pimpernel, ja. altså vi den franske revolution, og, men det, det, er en, det er en meget modig person, der, der ligesom styrer folk udenom om uh, guillotine og hjælper og nat og dag, øh, øh, hvad kan man kalde det, ja, for friheden, ikke? Så det var det, var det, det var det, hun var for svenskerne. Hun har også en, en funktion som så altså, Hun bor med sin, med sin mor og sin søster og søsterens børn på Rosestandsvej i Salaudenlund. Det er meget tæt på Bernstorzparken, har jeg set på et kort. Og, der, og det, det var, skal man sige, den bolig er, er, er helt central for, for møder og aktiviteter hvor der også kommer senere meget centrale modstandsfolk, blandt andet Måns Fog. Hvad er det, hun kan der? Jamen, det er den her, hun er den samlende person. Altså, hun har været ene, det lyder måske sådan lidt damet, men, men hun gør det på en diplomatisk måde. Altså, hun er god til at invitere de folk, der, der klikker sammen. Og der havde hun i sammen med munker, og, hvad skal man sige, Church, de kendte ikke Churchill, men altså, de ønskede jo i meget høj grad, at at modstandsbevægelsen var tværpolitisk. Så, så det her med at, at få en, en DK... Altså, Måns Fogh var jo sådan set kommunist, stalinist og så kom Frode Jacobsen, der var socialdemokrat, og Erling Foss, der var konservativ. Jamen, det synes hun var, var rigtig fint, at de mødtes, og, og hun interesserede dem faktisk for hinanden op i sit hjem. Fordi det var så væsentligt, at modstandsgrupperne, som var ofte meget partipolitisk bundne, kunne samarbejde på tværs øh, mod den fælles ydre fjende. Og jeg havde øh, tit øh, møde, møde med folk rundt omkring i byen, der skulle aflevere ting eller med skider til. Ja, Det var også på postmand, ja. Og senere var der vel et møde, som var begyndelsen til frihedsrådet? Jeg havde mange møder, og der var et møde i, i uh, juli, tror jeg, uh, 43. Og det var med Måne Fogh og Erling Foss og Frode Jakobsen. Og jeg tror ikke, de havde haft møder sammen før. Og der kom diskussionerne frem med noget, som måske var, var ment som begyndelsen til frihedsrådet. Ja, altså har hun også en, er det sådan, øh, et eksempel på, at hun har en finger med i spillet til, at hun kan føre folk frem sammen. Og, øh, så de sådan, når de sådan skal sidde og samtale, så vi har jo egentlig et fælles mål her. Nu danner vi Danmarks så. frihedsråd. Måske har hun, jeg vil ikke sige, at hun har meriten for at danne frihedsrådet, men, men det er et rigtig godt eksempel på hende, som, som denne her, øh, det, stedet, hvor det, det er et rigtig godt sted at mødes. sig. Altså dels kunne de jo få penge deroppe, Måns få havde været kommet flere år for at få penge til, til, til, til, til sine grupper, og så havde hun den her fortrolighed, hun kunne lægge, og det var, det var, det var bekvemt at møde hos hende. Og, og så, havde hun, altså, så havde hun den her hvertinde-funktion, som, som mange har kommenteret, at hun... Hun, øh, hun serverede god mad, gode vine og stemningen blev, blev let. Og, men hun havde altid en meget, meget skarp dagsorden bagved, så, så tingene ikke glæder sporet. Og, øh, og en anden ting, som øh, andre fremhæver nu og senere hen i hans karriere, det er det her med, at hun er, sådan, hun er sådan god til at, at dulme intriger og opgøre med modstandsfolkene. Hun kan ligesom se den før de opstår. Så hun sådan, trækker lige i modsat retning og på mm. vandet mm. og får folk til at snakke sammen. Mm. Det, det er jo en god evne at have, kan man sige. Ja. det er der mange, der har sagt. Og i, i den her kasse over i London-arkivet, hendes psykologiske profil, der skrev de også, hun kan det der med at, at stande en trier. De ville gerne have hende over, for der var også en trier der mellem SOE-folk og, og forskellige danskere. Og, det, det, og hun, hun blev sat ind der. Men det er jo efterretningstjenesten, at hun jo øh, virkelig har, har ydet en indsats. Og, og, og derfor så ved hun selvfølgelig også, selvfølgelig, at øh, dagen før, at tyskerne overfalder kaserner og holmen, øh, øh, og holmen øh, hvor, øh, hvor de vil prøve på at sikre flåden, øh, altså den 29. august 1943, der det ved hun, hvad der kommer til at ske. Så der har hun i, i, i gang med at, at, at advare folk. Så hun, er, hun har simpelthen... Øh, informationen om, hvad der skal, skal ske. Ja, yeah, altså hun havde sådan nogen, hun skulle advare, og de militære efterretningsofficerer havde andre, men hun var dybt involveret, og de havde vidst hele sommeren, hævder hun, det, det, at, at der ville komme et, et, et, et overfald. Eller det var i hvert fald meget stor sandsynlighed for det. Så derfor havde de jo forberedt sig med, med falske pass og så til, til den her flugt, og det er jo så den, der, der kommer til at ske øh, i starten af september. Tyskerne så en mur af modvilje forvandle sig til en mur af modstand. Og da de i august 1943 stillede den danske regering over for helt uacceptable krav, fik de, og denne gang med konsekvens, at vide at nu overskrev de igen en grænse de havde forpligtet sig til ikke at overskride. Og morgenen sås resterne af den danske flåde i havnen, sprængt eller sænket af mandskabet selv. Den henholdende politik havde udspillet sin rolle. Nu var der krig. Den øverste befalende over de tyske tropper i Danmark erklærede hele Danmark i militær undtagelsetilstand. Foran de danske kaserner vejede hadekorset. Den danske hær blev opløst. Soldaterne interneret, Regering og rigsdag var ophørt at fungere. Ja, og nu øh, nærmer vi os afslutningen for i hvert fald Utah Grås øh, ophold i det besatte Danmark. Øh, fordi der sker det, at øh, der er en vetbombe der lander over på Bornholm, øh, og som man tager nogle billeder af, og øh, det skal selvfølgelig til London. Øh, og, øh, og det går egentlig meget godt, bortset fra, at øh, tyskerne opsnapper øh, kurierpost øh, for den Jeg tror, det er fire, de sender afsted, og de tre af dem, det går egentlig udmærket, men den fjerde bliver altså opsnappet. Og, øh, og det ender jo så med, at de får travlet øh, efterretningstjenesten op, blandt andet Obers Lunding, der bliver arresteret. Øh, og der er det så, at... Øh, Juta øh, Jutta øh, Grå, men også øh, Mørk fra øh, Marinen og, og øh, Volver Gyt, jamen, de bliver nødt til at flygte. Ja. Hvorfor gør de det? Jutta ja, altså, Grå siger selv, det, det var den farligste tid overhovedet i hele besættelsen for, for mig og for os. Det, det, var, den, det var da den her øh, spionagepakke på Helsingborg-færden bliver, bliver, bliver opsnappet af Gestapo. Og, og, og baggrunden var jo, at, at nede fra Berlin havde, havde Hitler og Himmler sendt rigtig mange øh, Gestapo-folk, politifolk op, fordi nu havde de mistet tålmoden. De troede ikke længere. De var, de var faktisk meget nervøse for, at, at Danmark gled over øh, i engelsk sfære der. Så man skal altså forstå, at nu kommer der nogle meget, meget hårde drenge. Øh, til byen, ja. som øh, tager fløjtshandskerne af på mm. en helt anden led. Altså, de, de spiller i en helt anden liga, end ja. de tyskere, der var der før. Ja. Det, og, og reglerne, min, mm. spillereglerne er ændret. Fuldstændig. Altså, de ville tage gisler i familien, altså Jutta Grås familie, hendes søster og Inés og sådan noget. De kunne risikere at blive taget som gisler. Altså, det, det er jo en helt anden øh, for, for at afpresse. Øh, hvad, hvad, hvad skete der her? Hvis det var, Gestapo var lykkedes med at og spore øh, trådene tilbage til, til banken. Men hvis det er sådan, at man tager sådan en kurér, så, så, så, så kan man mishandle ham, og så vil han måske afsløre den næste i kæden, og så, så ved det ende hos Jutta øh, Grov. Og før det sker, så er hun og kompagni, i er sådan set stukket af. Ja, det er de. Og det sker den 7. september 1943. Ja. Ja. Øh, hvordan går det? Øl? Jamen, det går sådan set øh, godt. Altså, der, der, er mange, der er meget tysk aktivitet ude i sundet, Øh, og de kommer med en fiskerkutter over, øh, må springe ud af båden undervejs. Øh, og svømme til vejen. Ja, ja. mm. øh, den er så svensk, øh, under svensk kontrol på det tidspunkt, så, så der bliver de så øh, kan man sige, hjulpet videre. Og det er faktisk den svenske efterretningstjeneste, der hjælper dem over. Og, og Jutta Grå, hun fortæller, at nu gav alt den, øh, kan man sige, alt den hjælp, jeg de havde givet til svenskerne, det var lidt envejshjælp med at varsle under hele den tidlige del af besættelse. Nu gav den pote, fordi jeg blev hentet ind i en fin båd af svenskerne, og vi blev simpelthen øh, pakket ind derovre, sådan at vi kunne lave en ny efterretningstjeneste i det neutrale sfære. Det, det, er, jo, det er jo ret fantastisk, at de kunne det, og det, det var jo et helt setup, som den svenske efterretningstjeneste øh, sikrede. Og det blev hun central i. Øh, hun blev jo, ja, sammen med de andre øh, efterretningsofficerer, så bygger de noget nyt op derover En eksileret efterretningstjeneste. Ja, og hun blev beskrevet som sådan en, en, en oversekretær for det hele i virkeligheden. Og det inde igen, også og de bruger. Mm. Øh, og, og det er altså ikke noget med bare at hente øl og smørbrød. Altså det, det er lidt mere øh, sofistikeret end den opgave øh, Hun er simpelthen ja. en organisator. Rigtig mange ting. Ja, ja altså blandt andet foreslår hun svenskerne, øh, at de leger en lejlighed til hende i sådan ret anonymt øh, Stockholms boligkvarter, fordi svenskerne har brug for at mødes det neutrale med, med forskellige englænder og, og, og finner og nordmænd og så videre. Der er hun været inde for det. Der kommer danske politikere og så altså, tingene accelererer jo i løbet af 44 øh, øh, i forhold til at få, hvad kan man sige, befrielsescenarierne til at lykkes. Man, man begynder allerede der at tænke, at nu det, tyskerne vil tabe, men hvornår sker det? Og, og mange af de her møder, de foregår i Jutta Grås øh, ret anonyme lejligheder Der er politikere, der overnatter i, i den ene studie sådan en lille trevandselslejlighed. Så, så, så, så, så der har hun igen denne her øh, værtinde-funktion. Samtidig samarbejder hun med Ebbe Munk med, med den fortsatte civile Øh, Samarbejdet med SOE. Øh, der kommer jo også politiske flygtninge over til Sverige, som skal sluses ind i, i modstandsarbejdet og hjælpe øh, i den sidste tid. Og i begyndelsen, der er jo med til også at sikre, at der er nogle unge mænd, vi kan bruge til øh, ja, ja. den danske brigade, som er under præcis. opbygning og så ja. videre. Så der er rigtig, rigtig mange ting, og, og det er jo ikke det, der har fået den største opmærksomhed, øh, at der faktisk var en dansk efterretningstjeneste i Sverige, mm. øh, efter her øh, i øh, efter september 1943. Men, men, men hvis hun har været så central i, øh, i Danmark, som vi jo har beskrevet her, hvad, hvad så? Hvis hun, bliver, hun er væk, gylde væk, øh, hvad, hvad er der så tilbage? Jamen, det er også et meget, meget stort problem. Øh fordi de er jo nødt til at få, få nogen til at samle efterretninger i det besatte Danmark. De kan jo ikke rigtig få noget derovre for Sverige. De prøver lidt med nogle flygtende at interviewe det, men det, det, det er useriøst, mener hun. Så de, de er nødt til at finde nogle af deres gamle makker, som så må lave en en underjordisk efterretningstjeneste i Danmark. Det er det, det, der sker på i Landbrugsrådet for eksempel. Og så, og så der accelererer faktisk hvad skal man sige, spionage, indhentning, indsamling i Jylland, og, og man må være nye meddelernet, fordi Lunding, den ene efterretningsofficer, er taget af Gestapo, han sidder nede i Berlin i, i fængsel, og så man kan ikke bruge hans gamle Kontakter. Så de skal sådan starte lidt forfra? De, det, det er simpelthen fra forbundet, at, at der det skal så, startes op. Og det er sådan her en 27 årig løjtnant, Svend Troelsen, som arbejder i landbrugsrådet ja. i, i sådan et kvægudvalget, ja, som skal sige. Kød tage. Ja, køde eksportudvalget. Så, men, men, men det er ligesom en lidt en anden historie ja. i, i, i virkeligheden. Øh, øh, undervejs jamen så. Øh, det er jo beskrevet her, det, det fylder ikke så meget bogen, men det er jo selvfølgelig en, en, en interessant detalje, at hun indleder sådan set en kærlighedsaffære med Ejner Nordentoft, og han er jo, ikke, han er jo ligesom øh, chefen et eller andet sted, øh, er han ikke? Jo, altså det er et top secret forhold Der var endda end ikke nogen af der over, der vidste Der var faktisk ingen, der vidste Og det, det er jo det interessante med kærlighedens veje, der er uansagelige, fordi mm. øh, Nordentoft var meget skeptisk over overhovedet at en kvinde ind i, i i efterretningsvirksomheden. Han var imod, da, da Volmer Gyt kom og sagde, at jeg kender en rigtig dygtig dame. Hun sad i den her bank, så sagde at det vil jeg ikke have noget at gøre med. Men han opdager, altså især, hun møder ham først rigtigt, eller det har ham kende over i Sverige, og der opdager han, hvor, hvor, hvor, hvor sindssygt dygtig hun er. Mm. Og han har, kan man sige, en interesse i at, få de, at bevare de her gode kontakter til, til London til, for sin karriere og for for at få den her efterretningsvirksomhed på skinner. Så de, de får, altså det, det er jo krigens gode muligheder for, for nye kærlighedseventyr. Altså det er simpelthen et frugtbart, meget frugtbart professionelt samarbejde, de får, og de respekterer hinanden rigtig højt. Men altså, han, han er ved skiftet, ikke? Ja, ikke? Jo, det er han. Men, øh, men altså, nu er han jo i, i Sverige, og der sker så meget ja. under krigen, og det er, jo, det er jo ikke det eneste, der er, folk, der er fundet sammen i, i krigstid. Ja. Øhm, men Øh, selvom hun har stor succes i, i, i Sverige, øh, så har hun faktisk efterspurgt af SV i London. Øh, der er simpelthen nogen, der vil have hende til London. Hun er simpelthen, der er brug for hende. Yeah. Hvad skal hun lave derovre? Der er flere parter, der vil have hende over. Altså, dels er det den danske militær mission, man opretter. Det er faktisk Volmer Gyt, der opretter den, han tager til London. Fordi i 43-44, der regner man med øh, tyskernes nederlag, og man skal altså have koordineret den danske her med de allierede styrker osv., så, så der, man har brug for en, en person som hende, der kan lidt af hvert. Så, så det er altså ham, der efterspørger hende. SOE vil han der, derovre, fordi hun er jo rigtig snedig til det her med møder og diplomati og intriger. Hun selv vil derover, fordi hun, ja, hun savner faktisk London. Hun, der, var, der, der slog hun jo sine folder, og hun er vanvittig dygtig til engelsk. Og så vil hun gerne gøre indtryk på denne her General, som, som de allieres hovedkvarter øh, har udpeget, Richard Dewing, Æh, han er udpeget til at, at stå for, for befrielsen af Danmark, og også den her administrative besættelse af Danmark, kan man sige. Man vidste jo ikke, hvordan, hvordan tyskerne ville reagere. Det kunne være, at det var vildt og blodigt, så hun vil overgøre indtryk på ham. Ja, fordi det er jo det, man skal holde fast til. Nu gik det jo sådan set ret... Øh, der er jo ret mange, der, der omkommer i befrielsesdagen, men i forhold til, hvad man havde frygtet, så havde man jo troet, at, at så starter vi med en invasion i Jylland et sted, og så er der bare en krig hele vejen over til København måske, og hvad havde det ikke kostet. Det, det var ligesom det, han skulle ligesom tage hånd om alle mulige situationer, og der skulle han måske bruge nogle danskere til at slås modstandsundergrundsager, der kunne deltage i arbejdet. Mm. Heldigvis så behøvede han ikke at have gjort sig alle mulige anstrengelser for det, men de planlagde efter alle eventualiteter. Er, er det ja, sådan, man skal forstå det? Er sådan, det? det er sådan, der. Det, det, det er. Jo, og, og, og der er det, at Jutta Grå i London, hun kommer ind i SOE's hovedkvarter, og det er jo også meget unikt, at, at en dansker kommer ind i den her yderst hemmelige verden, Baker Street hedder det, og det er simpelthen, fordi hun er efterspurgt. Samtidig dyrker hun kontakten til den her general, som... Som faktisk bliver, bliver ikke glad for en, kan man sige på den forkerte måde, men, men på den rigtige måde, fordi hun, hun kan informere ham om danske forhold. Hvad er den danske modstandsbevægelse? Er der mange kommunister? Hvordan skal vi håndtere det her? Hun er simpelthen en guldgruppe af viden, for, yeah. for at han kan få et overblik om, yeah. hvordan tænker man i Danmark? Hvad kan de i Danmark? Mm. Hvad kan vi bruge dem til? i forhold til mine planer. Ja. Altså, det, så på den måde er hun jo øh, en, en, en rådgiver. Mm -hmm. øh, er i hvert fald en, en, en, en, en kæmpe kilde af information om danske forhold, ja. som han som prædige jo sådan, sådan, ikke først nu mm -hmm. skal pludselig interessere sig ja. for? Så han får han faktisk til, altså han beder, at hun bliver hans assistent, når han skal til Sverige. Han tager sig til Sverige i, i foråret, 45, for at koordinere med den svenske generalstab. Alt muligt, og modstandsgrupper, og den danske brigade, og så videre. Der der, der skal hun være assistenten, så han kan komme godt rundt. Han rejser som Mr. Smith derovre. Hun skal jo sørge for denne her diskretion omkring denne her general derover, og, og det går jo strålende, fordi hun, hun kan det der også. Og det er jo fordi, altså har simpelthen tillid til hende, fordi det hun siger, siger, det er simpelthen sund fornuft og noget, der rammer skiven hver gang, og han kan stole på hende. Så hvorfor skifte hende ud, når hun jo sådan set leverer varen hver gang? Det er jo, det er jo mm. sådan, det er. Ja. Som rådgiver, som, mm. han kan mm. godt bruge hende. Mm. Men hun har jo også sammen med bemung det her politiske projekt med at bevæge sig ind yes. på ham. Jamen det er jo, altså der sker jo det i de... Ja, hun er også en Ja, helt sikkert. Altså i mange af de andre europæiske lande kommer der meget voldsomme opgør mellem modstandsgrupperne, modstandsbevægelserne øh, i Frankrig og Belgien og Grækenland. Og, ja, man kan jo gøre det kortere. Ja. De, øh, nogle er bange for, at kommunisterne kan lave det. Ja, blad. det er jo det. Og, og det skal hun over og, kan man sige, øh, pudse det danske renommé. Det, det er et gennemgående øh, mål for Ebbe og, og hende, og måske nogle gange er det lige, lige øh, mere propaganda end, end realia. men altså, det er meget vigtigt for hende at sige, at danskerne kan arbejde sammen, og hvorfor er det så vigtigt for hende? Jamen, for det første, så, så ønsker hun, at englænderne skal have et godt image i Danmark. Danskerne har været under tyskernes øje. Nu kommer der måske en ny, altså en ny besætter, så der skal være en god stemning, når, når nu de her øh, engelske soldater kommer, og, og englænderne skal hjælpes. En allieret militærkommission under ledelse af general Dewing ankom til Kastrup Lufthavn, ledsaget af en engelsk luftlandestyrke for 20 maskiner. De modtogs med stormende hyldest, blandt andet af chefen for de britiske franskabsstyrker i Danmark, major Ole Lippmann. Ja, Dewing han lander i, i København, men på det tidspunkt, øh, altså omkring befrielsesdagen, i hvert fald den 5. maj, der befinder Jutta Groh sig i Sverige. ja. Hun sidder i Malmø og passer sådan en, en hemmelig telefonforbindelse, som efterretningstjenesten har etableret. Pilken? Ja, nemlig Pilken. Altså det er simpelthen bare et, et kabel, hvor man kan sidde og snakke med hinanden ja, det... i, i begge ender. Ja. Og der har man altså noget, der, der kan man se, hvordan den svenske myndigheder og danske, kan man sige, modstandsfolk, som efterhånden begyndte at samarbejde meget godt med den danske stat. Der har de altså fået etableret den her linje, og den er jo rigtig, rigtig praktisk, når man nærmer sig en befrielse, kan man sidde og snakke med hinanden. Den, den, den passer hun den aller sidste dag, fordi hendes marker de skal jo over til Danmark og få og få, kan man sige, hjælpe, hjælpe til med, med befrielsen. Og, og der er hun også øh, er rådgiver for TU i de her dage i, ma i maj. Ja, da. det er hun, altså, han, han er jo så nødt til at tage afsted lidt tidligere, for han skal jo så hjem og koordinere alt muligt om tropperne skal op i, i Jylland eller alt muligt. Så hun, hun er hun sidder egentlig alene nede i i Malmø der øh, den 5. maj sammen med en enkelt kollega. Men øh, kommer til København selvfølgelig på et tidspunkt, og, øh, og, og, og, og hvad, hvad skal hun så der? Øh, yeah. i, i, hvad laver hun så i, i maj? Altså det, hun gør i maj, det er, at hun, hun bliver ved med at være rådgiver for, for Duing. Altså englænderne, de kommer og overtager. Der jo det lykkelige, at tyskerne bare går hjem rent ud sagt, og så, sæt, ja. så sætter de, englænderne sig på de her fine hovedkvarterer, som tyskerne havde blandt andet, Hotel Dangleterre, der sætter duing sig. Og der er så... Juta og Ebe rundt for de, de er sådan en slags uformelle Ebe munker han også kom hjem så de er sådan en uformelle leder igen fordi han har stadigvæk brug for, for gode råd øh, så det det det hun laver og hun har så en, en ambition har en forestilling om at hun kommer ind i den, den her nye danske efterretningstjeneste som, som kan man sige alt peger på og nu skal der være jo en ny oprettelse en ny efterretningstjeneste det vil hun gerne være være ind med i og øh... Men der er ikke rigtig plads til hende i første omgang? Nej, det er der ikke. Og hun siger, at jeg var jo og jeg var ikke akademiker, jeg havde ikke nogen stjerner på skuldrene, så de spørger ikke efter mig. Det, det er hun meget skuffet over. Men øh, hun skal nok komme til på et tidspunkt. Men der blev taget et øh, billede på Bellevue Strandhotel øh, efter krigen i sommeren 1945, øh, hvor der sidder 30 herrer, og så sidder der kvinde. Ja, det var det foto, som... som gav mig lyst til at skrive den her bog, fordi jeg tænkte, hvem sørner hun, der får lov til at sidde der i 1945 på forreste række? Kvinder kunne ikke være soldater, de måtte ikke være i efterretningstjeneste. Hun sidder der, ser meget komfortabelt ud, sluder med, med de engelske SOE-chefer. Så det var, det var, det var starten på min, på min undersøgelse. Og hvordan skal man fortalte det billede? Jamen, hun er, altså, faktisk fandt jeg ud af, at det er den amerikanske efterretningstjeneste, der har taget billedet, de inviteret hovedpersonerne fra den danske befrielse, både politikere, herrens top, agenter... Frihedsrådet. Frihedsrådsfolk. Derud, og så kan man jo gisne. Hvorfor gør de det? Jamen, det er jo det. Der, man, man kigger på et nye konflikt, og det handler jo blandt andet om, om, om Sovjetunionen. Der, der, der skal være nogle gode nye kontakter. Der sker nogle nye bevægelser. Der kommer et stort tomrum i, i, i, i Europa, fordi det tredje rige smuldrer øh, langsomt ned... Så det, så det her er et udtryk fra amerikanerne, synes hun er vigtig i hvert fald? Ja, altså det, er jo, det, det kan jeg jo kun giste om, der står ikke, at det, mm. men, men jeg tænker, at når hun sidder der på forrestrækker, jeg ved så, at hun, hun har nogle rigtig gode kontakter øh, med amerikanerne og, og senere hen efter krigstiden som hun udnytter godt. Så englænderne, det giver hende en, en, en MBE-orden i 1947, det står for «Most Excellent Order of the British Empire». Der er en, en, en, nogle stykker nogle dansker, der har, der har fået, der er fem rangklasser, kan jeg sige, hun har ikke den, det, er den, det er den laveste, hun har, men den er trods alt fin, mm. øh, og det er som den hidtil eneste danske kvinde. Jeg kan se, at der er flere andre modstandsfolk, blandt andet hendes senere mand, øh, øh, øh, Junker, han har, han har også fået sådan en, og, øh, og Peter Schmeichel har som simpelthen også fået den, det er så langt senere, og det er nok for noget helt andet. Ja. Så er det, hun kommer til Washington i øh, i 1946. Hvad skal hun mm. lave der? Jamen kommer faktisk over i slutningen af, af sommeren 45 og skal det uh, Henrik Kaufmann, denne her diplomat, som er kendt for at, at, at være, kan man sige, en, en, en pioner også i modstandskampen, fordi han melder sig jo ud fra man melder sig ud af, det, af Danmark og får nogle andre diplomater med. Men han sidder så over i Washington i USA og han har brug for for en nogen til at opbygge de dansk-amerikanske relationer, og der spørger han, Jutta Grå, kan du ikke skaffe nogle af dine gode forbindelser? Og der er faktisk, der, der laver hun jobsamtaler på Hotel Lange Tære, og og de tager det over. Og hun arbejder for Kaufmann. Men hun kommer øh, øh, hurtigt hjem igen? Ja, hun øh, ja, hun savner hun, altså hun synes, han var en, en, hun synes ikke, at han var den der timespiller, hun havde været vant til i, øh, under krigen, så hun kunne tage faktisk tilbage og få ansættelse i, i sparekassen. Og der deler hun nok syg på med ret mange andre mennesker i yeah. Udenhedskjælsen og har indtrykket. Han var jo en solospiller. Så hun kommer tilbage og, og bliver chef i sparekassen, yeah. men så er det, hun bliver ansat i, bliver hun... i, i, i det, der senere hen bliver forsvarets efterretningstjeneste yeah. i 1947. Og, og hvad, hvad skal hun lave det? Ved man det? Ja, det ved man jo aldrig om de titler, de får. så altså, hun er leder af arkivet, og det har hun sikkert været vanvittigt god til. Jeg kan se, at hun også deltager. Der, der, der er jo ikke så meget arkivmateriale på det. Nej. Det er lukket stof. Men, men øh, hun fortæller selv, at hun, hun var med i med det her med at bygge NATO op og masser af møder. Og hun får, sjov nok, igen en, en lille lejlighed, som bliver mødested for amerikanske, britiske folk og og øh, ja, spiller spiller den her og være et rolle videre. Men hun bliver fra 1950 medhjælper for chefen H.L. Lunding, øh, så er man jo tæt på, hvad der sker, ja. og får sikkert en masse at vide, ja. og bliver kontorchef i 1955. Ja. En kvinde, ja. kontorchef ja. i efterretningstjenesten, dem er der ja. ikke så mange af øh, heller. Men så skifter hun øh, det hele ud med at blive rigtig civilist, fordi hun bliver gift i 1960 med en, en anden fremtrædende modstandsmand, Fleming Junker, mm -hmm. øh, som deltog i arbejdet med og, øh, det, det er med, med luftnedkastning og ja, ting og sådan ja. Hvad var han? Modtage -chef modtage -chef i Jylland. Jylland ja, øh, og også en anden øh, central øh, skikkelse fra øh, modstandskampen. Og de bosætter sig på kurset Overgård mm -hmm. ved ved Randers. Med, ved Randers øh, og, øh, og der lever de lykkeligt i 35 år mm -hmm. herefter, mm hvor -hmm. hun dør, øh, som 91 år ja. gammel, næsten 91 år gammel tilbage i 1997. Så helt til sidst, hvad vil du sige kort om hendes betydning? For modstandskamp? Ja, altså, dengang var hun den, der satte kæden på hele tiden. Altså, det var den her bagvedliggende, bagvedopererende øh, strategi, øh, især i kontakten med England, og så det her store arbejde med, med efterretnings. Øh, Smulerruten til London, som hun igen og igen fik, fik sat på skinner, og hun så det som helt afgørende for, for Danmarks allierede status. Fordi problemet var jo, at Danmark jo det, det skændes historien lidt om, eller diskutere, Danmark blev egentlig. Hvorfor, ble, hvorfor hvordan og hvornår blev Danmark egentlig allieret? Øh, fordi vi opfylder jo ikke kriterierne med at være i krig med, med Tyskland. Og øh, jamen, hvis hun selv skulle sige det, så, så, så er det jo blandt andet denne her efterretningsvirksomhed, som, som startede fra dag et, og der var lige et lille slip der i 43, da de flygtede, men, men øh, Montgomery osv., de, de, de roste efterretningstjenesten. Så, så det har helt klart været, været en vigtig del, og det, og det her kontaktarbejde, der var omkring det, det, det, det, det og det mener jeg også er, er meget spændende, og og, og kigge på, på den, på den prægning, hun lavede, altså selvfølgelig med, med en masse andre i sit team, men at gøre efterretningsarbejdet som del af modstandsarbejdet, som så jo greb om sig øh, til mange andre aktiviteter. Så hun har virkelig gjort en forskel i øh, modstandsarbejdet, og, øh, og det har vi jo så talt om her i, øh, i dagens program, øh, og øh, tak skal du have, Trine Engholm. Mikkelsen, som er forfatter til bogen Storfjørstenen, Besættelsens Magtfulde, Men Ukendte, Frihedskæmper, Jutta Grå. Øh, og bogen er udkommet på forlaget Peoples. Og øh, dermed så afslutter vi jo øh, dagens program øh, i Hitlers Æløer. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jørgen Kort og er værter til rettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program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 Eller med datidens store sangerinde, nemlig Vera Lynn, med White Cliffs of Dover. Tak for i dag. The white of Dover, tomorrow. Just you wait And see There Free. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep. White clips of Dover Tomorrow just you wait and see. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op Heldigvis behøver du ikke at tankelæse for at undgå det i fremtiden